Epézusi Levér, 4. fejezet, lapozz velem oda, ha itt a Bibliát, és euh, menjünk tovább, ma ha jól haladunk, akkor az első 16 verset meg tudjuk nézni majd ebben a fejezetben. És olvasom is rögtön akkor az első verset. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhíváshoz, amelyel elhívattatok. Nagyon érdekes, Pálnak a, a stratégiája, lehet ilyet mondani. Ö, ahogy írja mondjuk akár ezt a levelet is, de mi már nagyon jók vagyunk Pál leveleiben, igaz, most már kiképzettek vagytok, hiszen végigvettük a római levelet, a Galata levelet, is. ugye ezt is Pál apostol írta, és, és a többi levelében is, amit még nem tanulmányoztunk, de majd fogunk, abban is megfigyelhető az a, az a felfogás, hogy ez a stratégiája Pálnak, hogy, hogy a levelei első felében Pál mint egy teológiát ad. Ugye itt jelen esetben arról beszél, hogy mik, mink van Krisztusban, hogy kik vagyunk Krisztusban, hogy mit kaptunk Krisztusban. Nagyon sokszor... Látod ezt ebben az első három fejezetben, és próbálja, mint egyik felemelni a tekintetünket, vagy felismertetni az olvasóival is, velünk is, hogy mink van Krisztusban. Milyen hatalmas dolog történt velünk Krisztusban. Most végigvehetnénk újból az első három fejezetet, de nem fogjuk tenni, de ugye, hogy ő az, aki meg megszabadított. Ő általa van bácságunk. Ő benne vagyunk megpecsételve, mindenünk megvan Krisztusban, és sorolhatnánk, sorolhatnánk még ezeket a dolgokat. És aztán, ugye, elérkezünk a negyedik fejezethez, ahol Pál így kezdi, hogy kérlek tehát titeket. Tehát mi hát, vagy miért visszanézhetünk. Tehát valamire Pál, ugye, amit most visszautal, hogy, hogy ez miatt tehát, ugye, éljetek az e, ahhoz az elhíváshoz, amellyel elhívattatok. Ugye, visszautal arra, amire eddig ért. Hogy, látjátok, megértettétek, hogy mit van Krisztusban, hogy mit tett veletek Krisztus? Na, ez miatt, ezért tehát éljetek ehhez az elhíváshoz méltón. E, és ez nagyon fontos, hogy Pál lefekteti ezeket a teológiákat, lefekteti, lefekteti azt, hogy Krisztus, hogy Isten, mit tett értetek? És csak utána jön az alkalmazás, a gyakorlati kérdések, a gyakorlati keresztény élethelyzetek, hogy abban hogyan is éljünk. De majd fogunk beszélni a házasságról, itt az Efézusi Levélben fogunk beszélni a gyereknevelésről, majd magamnak fogok tanítani erről, de fogok tanítani a szülők és a, a gyermekek kapcsolatáról, itt meg nektek fogok majd tanítani csak. Tehát, ugye pál elmondja, itt leírja, hogy majd ezek miatt hogyan éljünk, hogyan járjunk Krisztussal. És és nagyon fontos, ez annyira lényeges az életedben is, az életünkben is, a Krisztussal való kapcsolatunkban is, hogy, hogy ne cseréljük fel ezt a sorrendet. Hogy ne a gyakorlati részt kezdjük el, mert anél, ne, ne kezdjük el a gyakorlati részt anélkül, hogy ne ismernénk meg azt, hogy mit tett Krisztus értünk, hogy mink van ő benne, hogy ő általa. És ugye ez az a, úgymond, banánhéj, amin olyan sokszor elcsúszik egy egyház, az egyház, vagy egy-egy keresztény emberkel. Mert hajlamosak vagyunk arra, vagy hajlamos az egyház arra, hogy azt mondja, hogy úgy kezdi, bejön egy mókuska gyülekezetbe, és azt mondják neki rögtön, hogy na éj, ezért úgyhogy méltón, hát hogy nézz ki, és írgunk és ugye azt kezdik el hangsúlyozni, hogy milyen életet élj, hogy milyen, milyennél vágy. A negyedik fejezettől kezdik el tanítani az efézusi levelet. És, és ugye nem azt kezdik el hangsúlyozni, hogy Krisztusban ki vagy, hogy ő mit tett érted, és mit van ő benne. Ugye ez az első lépés, hogy ezt megérteni. És tudod, ha ezt még nem érted, ha úgy érzed, még, hogy még nem vagy ezzel tisztában, ha úgy érzed, hogy nem tudod, hogy ő mit tett érted, ha úgy érzed, hogy még, még zavar van ebben a, a, ezekben a kérdésekben veled kapcsolatban, akkor, akkor beszélgess velem, akkor gyere és beszélgessünk erről, hogy meglásd, megértsd, hogy mit van Krisztusban, Milyen, mi ez a gazdagság, mi ez az elhívás, hogy ő mit tett értünk. Képzeld el, hogyha Pál így kezdte volna a leveleit, mondjuk azt az efizusi levelet, hogy Pál apostól, Isten akaratából, hogy kegyelem nektek, vagy békesség nektek, ügyeljetek rám, éljetek mélton az elhívásatokhoz. Legyetek alázatosak, szelidek, türelmesek. Tehát ugye nem, nem látjuk ezt, a, ezt az első három fejezetet, és ugye ebbe toppanunk bele, akkor ez egy nagyon jó üzenet, hogy hú, legyünk alázatosak, legyünk szelidek, meg legyünk ilyenek, meg olyanok, meg férjek legyetek olyanok, feleségek amolyanok, gyerekek, meg fogadjatok szót, és feleséget, meg férjek, és, és szolgák, és urak. De ha nem értjük, hogy miért, hogy ő mit tett értünk, akkor ugye ezek csak terhet lesznek, szabályok lesznek, törvények lesznek. És tudod, ez olyan, mint amikor egy gyermeket, amikor egy baba megszületik, ugye ott van, el tudsz képzelni egy kis babát, aki megszületett, és beteszed a kis ágyba, aztán csak ott van, igaz? Tehát ugye mindent, mindent neked kell veled csinálni, tehát ő se enni nem tud, és a vécére menni, ez a legrosszabb, igaz. És gondoznod kell vinni, öltöztetni, fürdetni. Aztán szépen lassacskán, ugye, ez majd elkezd fejlődni, és hát mi ezt láttuk a három kis csajunknál, hogy ez történt, és most már egyre kezd a homályba menni, ez már elég rég volt most már, de a legutolsó, ugye a katuskánk, ő volt a, ő volt a legutolsó bébink, és a legnagyobb is, súlyban, életben. És ez miért képzétek, hogy ő nagyon nehezen kezdett el mindent, mit kellett volna, hogy tegyen. Tehát ilyen, hogy felemelem a fejem, meg megfordulok, meg ugye négykézlábra nyomom föl magam, aztán akkor elkezdek mászni, kúszni, stb. stb. Aztán ugye majd felülni, felállni, és aztán járni. Tehát ő mindent ezt ilyen nagyon lassan tett, mert hát volt rajta egy kis súlyfelesleg, nagyon Bát, majd mutatunk régi fényképeket. Néha úgy nézett ki, mint egy ilyen összegyűlt közül csak, tehát ilyen kis hurkák mindenütt. Most már azért jól néz ki. Akkor is gyönyörű volt. De tudod, ez a, épp olyan fontos a Krisztussal való járásunknál, hogy ugye megvannak ezek a fokozatok, vagy ezek a, a, a lépések. Hogy hogy megtanul a baba. megfordulni, aztán meg, meg megtanul. Négy kez felmenni, aztán felülni, és aztán feláll, és aztán egyszer elkezd járni. Én nagyon emlékszem, amikor például a Hanna elkezdetett járni. Ó! Ó! Aztán figyelj, az első lépései. És 11 hónapos volt, vagy 10, igen, igen 10 11, 12 és majdnem egy éves volt, és ugye elkezdett, elkezdte az első lépéseit. De tudod, ugye nem lehet ezt siettetni, nem, nem mondhattuk a katának, hogy na most már katuskánkat állj föl, most már, most már kéne, nem tudom. És ugye sokszor, mint keresztények, szenvedünk ettől, hogy, hogy azt várják esetleg már tőlünk, hogy, hogy járjunk, fussunk, ott még meg tudunk fordulni. És ugye azért, mert nem ismerjük azt, hogy Krisztus mit tett, értünk. És ez a, ez a sorrend, ezt kell megértenünk, és Pál így írja a leveleit. Nézd meg, ismerd meg őt, hogy ő mit tett, ő mit tett, érted? És ugye mindez meg fogja hódítani a szívünket, mindez meg fogja változtatni az életünket, hogy, hogy rácsodálkozunk, hogy micsoda gazdagságot adott nekünk Isten. Ugye beszéltünk itt az Efézusi levélben arról, hogy, hogy mi vagyunk az ő gazdagsága. Ugye mennyire lenyűgöző ez, ezt, ezt megérteni. Hogy, hogy Isten miattad gazdag, vagy miattam. Hát, miattam még lehet, de Balázs miattam. De ne, de Isten azt mondja, hogy te vagy az én gazdagsága. Te vagy az én gazdagságom. Jézus ezt írja, hogy, hogy Isten tőlem miattam, hogy én ilyen fontos vagyok neki, hogy, hogy én felém ő így érez, így gondol. És ugye mindezek a dolgok, amikor meglátjuk, akkor megértjük, ezek viszek minket oda, hogy akkor én akarok neki élni, Én akarok úgy élni, hogy méltó ehhez az elhíváshoz, hogy méltó legyen ez az elhíváshoz. És és nem csak úgy rádzódítani azt, hogy na most már tedd ezt és ezt, hanem ezt megérted, akkor felülsz. És aztán utána, aha, megértek még többet, akkor elkezdtek járni. És elkeztek az úr útján járni. És pál mindig így építkezik. Mindig ezt teszi a leveleiben. Nagyon érdekes ez a méltó szó a görögben, mert ez azt jelenti, hogy megfelelő súlyjal, Tehát azt jelenti, hogy érd meg, aki vagy. Tehát ennek az, ez a, ehhez méltón, vagy, vagy legyen ennek egy súlya, e, így is mondhatnám, hogy érd meg, aki vagy. Érd meg ezt a, ezt a helyzetedet. Érd meg ezt az állapotodat, amiben, amiben Krisztus helyzett téged. E, Volt egy régi ismerősöm, nagyon fiatal korunkban, van, tizen... 5-6 évesen nagyon sokat jártunk egy bányatóhoz fülödni, egy strandra. És hát mindenki a környékről oda járt uh, És emlékszem, hogy volt egy ilyen busz büfé, és oda jártunk homokos part, a busz, mindig oda mentünk a, a, a buszhoz. És uh, abból csináltak egy büfét abból a buszból, és akkor ott lehetett hát mindenféle jó dolgot venni, ha volt pénzed. Na és uh, hát oda mentünk ki. És... Uh, ez ott a legmenőbb hely, és hát voltak ilyen hávédség, ugye, köztük mi is, de volt egy barátom, aki egy ilyen osztálytársam volt, aki rettenetesen vékony volt. Tehát ez a tipikus vaságyjal, 35-36 jó jóindulattal, de tehát szinte betegesen sovány volt. És képzeljétek el ezt a, tényleg egy ilyen etió, kis fickó, nagyon vékony, viszont a barátai, azok meg az a tipikus bodybuilderek, ez a két ajtós szekrények, ez, a, ez a, így néz ki, és az ajtón ott körülbelül nem tudna bejönni, be kéne szappanozni az oldalt, azt itt becsúsztatni rajta, mert akkor állatok voltak, már bocsánat, és képzeld el, hogy volt 3 négy ilyen srác, akik ilyen hatalmasok, és, és mellettük ez a kis 36 kg, és mentek a strandot tudod, a fecskébe, és akkor azért... De én nézed ezt a, ezt a jelenetet, hogy ott van ez a hatalmas, ott hatalmas srácok, ő meg ott közöttük, és vonulnak. És tudod, mi a lényeg ebben, hogy hát ugye persze ők voltak ó, nem szólunk, hogy mindenki kivonult előlük, de az tetszett, hogy ez a srác, hogy állt, a frácok, van valami probléma, hogy nagyon biztosan, biztosnak érezte magát, maga biztos volt, mert hát ugye senki nem mert azotjuk bánni de ugye megérte azt a helyzetet, vagy azt, ami ő, vagy a, ami neki kiadatott akkor. És e, én sokszor e, úgy érzem, hogy mint, mint keresztények ugye nem éljük meg azt, amink van. Vagy nem élünk ezzel a lehetőséggel, akik vagyunk. Ez olyan, mint amikor lehet, hogy te is tudsz olyan akik Nagyon sok pénze van, nagyon gazdagok, de úgy élnek, mint a szegények. E, aztán van fordítva is ez, hogy valaki nagyon szegény, de úgy él, mint egy gazda, ugye? Nem szóval. tudom, próbáljuk próbál mutatni. És ugye ez nagyon furcsa ez a kép, de sokszor, mint keresztények, mi is így élünk, hogy nem tudjuk, hogy mink van Krisztusban, vagy hogy kik vagyunk Krisztusban. Hogy nem értjük a helyzetünket. Nem értjük ennek a súlyát, hogy te ki vagy. Nem értjük a szabadságunkat, nem értjük, hogy mi vagyunk a királyfia. És nem értsük sokszor azt sem, hogy, hogy ő elég. Hogy Krisztus elég nekünk. Hogy hát, vágyódunk többre, másra, és, és azt gondoljuk, hogy hát Krisztus nem tud megelégíteni. Hogy, hogy keresünk valami másban. És ez olyan szomorú ezt látni ma is a kereszténységben. Hogy, hogy rohanunk ide, rohanunk oda, és keresgélünk mindenben, de és, és elszalasztjuk azt, azt a súlyt, amink van, azt a lehetőséget, amink van. Ugye nem érünk ezzel a lehetőséggel, nem éljük meg azt, amink vagy. Te vagy a királynak a fia. Ha most egy földi királynak a fia lennél, akkor vaj vajon hogy élnél? Akkor, akkor, akkor hogy élnéd meg az életedet? Nem tudom, lehet, hogy rossz royce vagy bodyguardok vennének körül, és, és ugye... Nem tudom, milyen jönnének ezek a, a, a koszorús, vagy nem tudom, milyen lányok szórnák a azért a rózsaszírmokat máj előtt, nem tudom. És akkor, vagy nem tudom, ő ezt kérné például lehet, vagy a teaszírmokat, vagy. A, te a vagy. <gül> De ugye megvan az, hogy, tehát, hogy, hogy élnék. És sokkal többek vagyunk, sokkal többet van, hogy, hogyha érted, ha látod, hogy ők kicsoda. És ugye ez a lényeg. Hogy ezért értsd meg azt, hogy ki vagy Krisztusban, hogy ő kicsoda, hogy ő mit tett veled. És ezért például nagyon fontos, hogy olvasd akár még el ezt az első három fejezetet. És esetleg lassabban, kicsit elgondolkodva rajta, hogy na, mi ez, mit jelent ez nekem? És ugye akkor még inkább megértjük, hogy akkor miért is éljünk így. Nézzük a második verset. Teljes alázattal, az adatossággal, segítséggel és türelemmel viseljétek el egymást, szeretettel. Ugye az az alap, amit Krisztus értünk tett. Ugye ő az az a szegletkő, ami ezt az épületet, az életünket is összetartja. Ugye mindezek nélkül, ugye Krisztus nélkül ezeket nem fogjuk tudni megérteni, megérni, cselekedni. Párit ír, hogy legyetek alázatosan szelidek, türelmesek. Viseljétek el egymást szeretetben. Mindez, ha nem Krisztus az alapunk, ha nem ismered őt, akkor ez nem fog működni. Akkor, akkor próbálkozol, de, de nem fog működni. És Jézus azt mondta, hogy vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelít, és alázatos szívű vagyok. És nyugalmat találtok a ti ez a Máté 29 ben van. És azt mondta Jézus itt, hogy tanuljátok, meg tőlem. Ez nagyon fontos. De tanuld meg tőle. Ez nem fog úgy jönni, hogy na akkor én most holnaptól kezdve alázatos leszek, és hazamegyek, és innentől kezdve olyan szelid leszek a szüleimmel, az iskolában, vagy a munkahelyemen, és én szelid leszek. Azt mondja Jézus, gyertek hozzám, és tanuljátok meg tőlem. Tehát te, megint oda jutunk ki, hogy legyél vele, ismerd meg őt, tanulmányozd őt, tanuld meg, hogy ő milyen volt. És azt mondja, hogy Jézus, gyerek, kövess engem, ismerd meg engem. És és meg fog történni ez az életedben. És ugye nagyon szomorú újból csak az, hogy van egy ilyen, ilyen kicsit ilyen félre félrevezető út a kereszténységben, hogy csináld meg ezt a tanfolyamot. Olvasd el ezt a könyvet, és akkor majd az segít neked, az önuralomban segít neked ezekben és ezekben a helyzetekben. Ez is meg azt mondja, hogy tanuld meg tőlem. És nagyon e, följött, ugye, e, talán te is, lehet biztos, hogy te hallottad, ugye minket érint, mint, mint kisgyermekes szülőket, hogy volt egy ilyen elképzelés, hogy meditációt vezetnek be a, a, az iskolákban, a testnevelés órákba. Nagyon örültünk neki. És, és én, ettől így, én ettől férteném a gyermekeimet, és én nem, nem akarnám ezt. És persze, és akkor jött a Magyarázat, hogy ez a keresztény meditáció. És én nem hiszem, hogy van ilyen. Én szerintem sok mindenre próbál az ember ilyen magyarázatot találni, vagy megoldásokat találni. Én egyszerűen azt látom, hogy adjuk a, adjuk a gyerekeinknek mondjuk az idét. Adjuk az embereknek Isten igéjét, És ez meg fogja változtatni az életünket. És olyan szomorú ezt látni, hogy keresztények ebbe belekezdenek. Hogy, hogy többet várnak, hogy jobban bíznak egy emberi módszerben, egy fura egy dolgokban, tanfolyamokban. Nem akarok nevén nevezni semmit, mert aztán majd jönnek a kövezések. Értse úgy aki értse, aki akarja, ahogy akarja. De, de Jézus azt mondta, tanuld meg tőlem. Jézus nem mondta az apostoloknak, hogy menjetek oda, tanuljátok meg ott, vagy végezzétek el azt a kúzust, azt a tanfolyamot. Gyertek, kövessetek engem, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok. Hogyan lesz valaki szelíd és alázatos? Hát ismerd meg Jézust és meg őt, hogy ő milyen. És akkor ez meg fogja változtatni a te életed. És meggyőződésem, hogy ez a van. Meggyőződésem, hogy ez elvisz Krisztustól. Mert tudod, ha megtörténik az, elmegyek egy ilyen klasszikus kis és olyan a fickót nevelnek belőlem. hát milyen jó. De ki ez az érdem? Ki a dicsőség? Legközelebb hová fogok menni? Kitől fogom kérni, hogy én most akkor szelid akarok lenni. Itt van a szelidség tanfolyam. Iratkozz be! És majd szelid leszel. Kihez megyek? Kitől várom? Én nem Jézustól. És mindez el fogja vinni az embereket Istentől. És tudod, nem csak az a cél, hogy te alázatos legyél. Nem csak az a cél, hogy te szelíd legyél. Nem csak az a cél, hogy te türelmes, meg hogy szerető legyél, hogy Szeretni, tud embereket. A szerető az kicsit férjéltető volt. Szóval nem csak ez a cél, hanem tudod mi? Az, hogy hogy miközben ezt tanulod, Jézussal vagy. Hogy miközben ezen, miközben ez változik az életedben, vagy ez történik az életedben, ő vele vagy kapcsolatban. És szerintem ez a nagy, ez a legfőbb cél talán, vagy ez a legfontosabb, hogy, hogy, hogy Jézus oda magához ragaszt, a magához von, és ott vagyok közel Ő hozzá. És persze ennek lesz egy következménye, egy, egy gyümölcse. Az alázat, a türelem, a szelítség, a szeretet. Tehát ez a lényeg látod, hogy ő vele legyél, hogy ő, ő, ő vele találkoz, hogy ő tőle tanuld meg ezeket a dolgokat. És, és amikor ő vele vagy, akkor ezek fognak történni az életedben, akkor ez ki fogja munkálni az életedben. Olvassuk a harmadik verset. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Ha tovább olvassuk, akkor láthatjuk a negyediktől a hatodik versig azt az egységet, amit, ö, amit Krisztus adott nekünk. Egy a test, egy a lélek, amint hogy egy, reménység, egy, reménységre, kap, ö, amint, hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. És egy az Isten és Atya mindenkinek. Ő van mindenek felett, és mindenek alatt által, és mindenekben. Tehát itt Pál leír egy egységet nekünk. És láthatjuk, hogy ez az egységet, ezt nem létrehozni kell, hanem ez már létezik. Hanem ezt ezen csak dolgozni kell, hogy ez megmaradjon, vagy fenntartani ezt az egységet. Ez egy olyan egység egyébként az emberek között, az egyházban, ami teljesen természetellenes. Hiszen sokféle ember van, sokféle háttérből vagyunk. Ha csak ugye belegondolunk az akkori egyházban, ugye milyen zsilók, pogányok, rabszolgák, gazdagok, nők, férfiak, ugye mindenféle háttérből jöttek. De itt is, ha vannak iskolások, vannak akik fiatalok, vannak akik idősebbek, házasok, egyedülállók, szegényebbek, gazdagabbak, különböző helyzetből vagyunk. De, nagyon, nagyon, ez nagyon természetellenes, mert valószínűleg inna a világban nem biztos, hogy mi barátkoznánk, igaz? Miközem lenne sok ilyen lökött fiatalhoz, amit hogy menjünk etómecsre még nem tudom, hát itt komolyan szóval pront etómecsre, meg, meg bájára meg nem tudom szóval. De Krisztus van itt van ez az egység. Mert, mert az, ami közös bennünk, az sokkal nagyobb, vagy sokkal értékesebb, sokkal különlegesebb, mint a különbözőségeink. különbözőségeink. Mert azzal, hogy mind, mindnyájan megtértünk, odaadtuk az életünket Jézusnak, ugye azzal van valami nagyon nagy súly, ami közös bennünk, ami nagyon hangsúlyos. Mert megértetted te is, én is ugyanúgy, Például bűnös vagy, hogy szükséged van Krisztusra, ugyanaz a lélek van benned. Ugyanúgy térünk meg, ugye? Hit által. ugye? Kegyelemből van az üdvösségünk. És ezek mind közösség. Ugyanúgy Jézus vére által menekülünk meg. Az téged is, engem is, Jézus vére most meg. Térte, érted is, értem is, Jézus halt meg a kereszten. Ezt megértettük. És, és ez nem, próbáld megérteni, vagy próbálj ebbe kicsit belegondolni, hogy ez sokkal fontosabb. Ugye ez az igazából, ami maradandó, mert ezért jutunk be a és, és ugye ez sokkal hangsúlyosabb az életünkben, mint az, hogy például ki hány éves, vagy ki melyik foci csapatnak szurkol, kinek mennyi pénze van, kinek milyen iskolázottsága van. És ugye épp ezért, vagy ez közös bennünk, ezért tudok a balást szeretni, annak előbb, hogy ugye a Bájernek drukkol, azért nehezen bocsájtok meg neki. De, de ezért tudunk haverkodni, ezért tudok a Lacival leülni egy kávéra is dumálni. Vagy Ricsivel, vagy Robival, vagy bármelyik őtökkel. Hogy Ványkal egy teát meginni. Mert sok közös lehet, hogy nincs bennünk egyébként, de ő érte is meghalt Jézus. Ja? meg értem is, ugyanaz a keresztségünk, akkor, akkor sokkal több a közös bennünk. Sokkal többen hasonlítunk egymásra, mint, a mint, mint, mint hogy különböznénk. És tudod, én nagyon szeretem ezt. Az... Tehát van egy ilyen egységünk. Érted ezt? Hogy van egy ilyen egységünk. Hogy ez sokkal fontosabb. És, és lehet azon vitatkozni, hogy miért mi van, milyen ruha van rajtad, vagy hogy ez ülőbe, vagy stb., de, de az a picik, hogyha néznénk egy halmat, kivágnám belőle, csak nagyon kicsike. Sőt, nem is kéne, hogy ott legyen. De ez a lényeg, hogy ebben egységesek vagyunk. És miért érdekes, talán lehet, hogy te is megtapasztaltad ezt már, hogy találkozol egy ö, teljesen ismeretlen emberrel, aki mondjuk rájössz, hogy keresztény. És tök idegen. Soha nem láttad, soha nem találkoztál vele. És elkezdtek beszélgetni, és abban a pillanatban megvan ez az egység közöttetek. Mint hogyha régóta ismernétek egymást. Vaj, miért? Mert, mert sokkal többenetek a közös. Mert ugyanaz a megváltótok, ugyanez a megváltók. És nem voltunk. Egy helyet meglátogatni Ticsivel, meg apukájával a héten. És ott volt egy bácsi, aki egy missziót vezet, meg a felesége, a Gyuri bácsi. Amint a, a bácsi a Gyuri bácsi, a felesége nem a Gyuri bácsi. <gül> és, és nagyon érdekes, hogy leültünk beszélgetni, és pillanatok alatt olyan egység volt közöttünk. Előtte soha nem találkoztam vele. Ő 63 éves 39 uh, van közöttünk egy jó pár év, de, de mégis ugye egység volt közöttünk. És ugye ez sokkal fontosabb, sokkal lényegesebb, mint a különbségeink. És, uh, uh, és sajnos az ember az, akik a különbségeket hangsúlyozzák. És ugye ezért bomlik meg az egységünk. Mert egyek vagyunk Krisztusban. Ugyanúgy elveszettek, ugyanúgy bűnösök, ugyanúgy problémában vagyunk. Nincs közöttünk semmi különbség. De amikor ugye azt kezdjük el mondani, hogy ja, ez olyan, ezért olyan, ezért olyan, olyan, hogy viselkedik, meg milyen, abban a pillanatban ugye ezeket kezdjük el hangsúlyozni, felemelni, erre megy a fókusz, ez van a központban, és rögtön, hát persze, hogy megtudjuk az egység. Abban a pillanatban, mert... Mert akkor tényleg különbségek vannak közöttünk. Akkor nem lennék veletek. Nem a fölbeneteket, nem mennék el veletek sopromba. Minek lennék veletek? Vagy minek lennétek velem pláne. Nem? De, de azért, mert a különbségekre a, tesszük a hangsúlyt. És ugye ezért bátorítottam már többször, mondtam, mert több Bibliaórán is, hogy, hogy ne ezekre a különbségekre nézzetek, hogy, hogy dolgozzatok ezen, hogy barátkozzatok, hogy nyissatok, hogy, hogy lehetek közösségbe egymással, és, és lehet, hogy azt mondod, hogy hát nem hasonlítok rá, vagy ő másmilyen. Lehet, de igazából ez nem számít. És persze most tudom, hogyha most nagyon így lesartjuk, de hát ő nem tudom, atomfizikus, én meg cipész vagyok. Tehát most, mert tudod, igazából azt látom, hogy ez se számít. Hogy, hogy amikor egy picit esetleg növekszünk az útban, és egy kicsit is érettebben tudunk gondolkozni, akkor, ez nem mindig jár ezzel, de, de akkor, akkor ezek nem fontosak. Amikor mi idejöttünk, akkor, már Na, kik jönnek majd a gyülekezetbe? És mindig ilyen, ilyen, egy diploma, öt diploma, meg nem tudom, meg egyetemre jár mindenki, meg itt vagyunk a tíz évesekén. Mit kezdünk ezekkel az okos gyerekekkel? De Isten ilyeneket hozott, de igazából nincs közöttünk különbség, mert te is bűnös, hogy meg én is. Lehet, hogy te sokkal okosabb vagy nálam, az lehet, de szükséged van, Tisztus. És ezért tudjuk egymást szeretni, szolgálni és együttmunkálkodni. Az Úrért. És tehát épp ezért, hogy ne, ne legyenek ezek a elképzelését, hogy jaj, ő biztos nem, mert ő olyan más. Nem. Ő a testút, ő a testvéred, ő, ő, ő érte ugyanúgy meghal, Jézus, ahogy te érted, és, és ugyanolyan bajban van, mint ahogy te, és sokkal többenetek a közös, mint a különbség. De néz a közösre. És azt és, hiszem, hogy segíteni fog a barátságokban, a kapcsolatokban is. Menjünk tovább, nézzük a 7-es 8-as verset, ezek a kedvenceim, gondolom, ha előre nézted, akkor biztos neked is. Kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékenek mértéke szerint adatot. Ezért mondja az írás, felment a magasságba, fogjukat vitt magával, ajándékokat adott az embereknek. Azt pedig, hogy felment, mi más jelent, mint az, hogy le is szállt erre a földre. És ezt így elolvasod kapásba, akkor azt megkérdezted, hogy mi van, mit, mit szedett itt pá, vagy ez most mi keze van itt ennek, ezekhez az egészhez. de menjünk kicsit az elejére. Tehát Krisztusban egyek vagyunk, ahogy láttuk, egységünk van, de különböző ajándékaink vannak. Ugye itt Pál majd elkezd beszélni a különböző ajándékokról. És kinek-kinek, Kegyelmi, Isten kegyelme szerint ez adatot. És ugye ez is fontos, hogy, hogy, hogy valakinek így, valakinek úgy adatot, valakinek ez adatik, valakinek egy más adatik. De fontos, hogy hogy, hogy ezt Isten adja az ő elképzelései szerint. És ugye sokszor a maga az egység ezen is fáborul, hogy nem értjük ezt meg, hogy, hogy Isten nem mindenkit hív el, mondjuk. Hát ő miért nem evangélizál? Vagy ő miért nem, nem értem, hogy miért nem gitározik mindenki? Vagy miért nem tanít mindenki? Mert azt gondoljuk, hogy ami van nekem, ami van ajándékom nekem, hát az simán tehetnéd te is. Hát nem érted, igazából. Hát tök egyszerű. Hát csináld. Miért nem szolgál mindenki gyerekekkel? Vagy, vagy sorolhatnánk. És ilyen, azért mert neked más, és neki is más a kegyelmi ajándéka. És ugye azért gondolkozunk így, mert megvan a magunk ajándéka, és az szerint élünk, hogy gondolkozunk. És... És ugye azt gondoljuk, hogy, hogy még mindenki másnak ugyanez lesz, vagy ugyanígy lesz. De ez nem így működik. E, és ugye gyakorta nek azok a kérdések egy-egy, akár egy közösségben, hogy e, miért nincsen imaóra, miért nem imádkozunk többet, miért, miért nincsenek miért nincs több Biblióra, miért nincs kevesebb Biblióra, miért nincs több dicsőítés, miért nincs kevesebb dicsőítés, miért nincs több evangelizáció, miért nincs kevesebb evangelizáció, stb. stb. Vagy miért nincs egy ilyen program, vagy amolyan program. Azért, mert neked van egy vágyad valamire, hogy az nem baj, az jó, hogy mondjuk legyen dicsőítés, ugye, sötétbe vagy <coughs> félhomályban, vagy, vagy legyen evangelizáció, hogy ezek mind nagyon jók, de nem mindenki érzi ugyanezt, mint te. És neked ez megvan, akkor ez nem azt jelenti, hogy ez rossz, és nem is azt jelenti, hogy a melletedülnek is ugyanezt kell tenni, hanem lehet, hogy Isten téged indít arra, hogy te menj, és tedd, és csináld ezt. Mert ez a te ajándékod. Én úgy szeretnék tanítani. Én úgy szeretnék tanítani. Akkor látod, ez a te ajándékod. Akkor imádkozz, és lehet, hogy kezdje valakit tanítványozni. Én úgy szeretnék evangelizálni. Hát akkor hajrá. Itt a szórólap, ott a páros, menj. Én úgy szeretnék dicsőítés alkalmakat. Itt a terem, ott a gitár, ott a hajni, beszélj meg vele, beszélj velem róla, és gyertek be, meg kibéreljük a termet, és szombat este itt láttek, és énekelhettek félomályba. Érted? De ez a te ajándékod. És, ugye nem az, és lehet, hogy nem lesz itt mindenki a gyülekezetből, vagy a közösségből. Mert azt mondjuk hát én Tök jó. Én szeretek ticsőíteni, szeretek imádkozni, szeretek evangéliizálni és beszélni az Úrról, de hát, hogy most nem fogok minden nap kimenni, vagy minden hétvégén kimenni. De ha neked ezért ég a szíved benned, de dobog és menni akarsz, akkor, gyerünk, akkor tedd! Mert ez a te ajándékod, ez a te elhívásod. Ez az a kegyelmi ajándék, ami neked adatott. De nem mindenki. És ugye a Krisztus teste így épül fel. Megvannak maguk szerepei az embereknek. És ugye ezért tegyük. És ugye ezért ne órolj meg másra. Vagy ne haragudj, hogy jaj, miért van így? Miért csak négy dal, öt dal, hat dal? Miért van ennyi biblióra, vagy miért ilyen a biblióra, és miért ennyi az imádkozás, vagy stb. Akkor ha akarsz, ez, akkor imádkozhatsz. Csinálj alkalmat. Gyerünk! Akkor szedj össze egy pár embert, és akkor, akkor imádkozzatok. Ez tök jó. De, De ne, ne sértődj meg, vagy ne... Hát ő nem lelki. Nem lőni maga kononban. Nem evangelizál. Pedig ez az elhívás! Evangelizáljunk! Ó, ezek ilyen másodrangú keresztények. Ez nem igaz. mi Ez nem így történik. Ezért, mert ez a te elhívás, ez a te ajándékod, És ugye, mert mi, mi, nem, nem tudom kikerülni azt, hogy miről is beszél itt Pál, amikor felment a magasságba, fogjukat itt magával, ajándékokodott az embereknek. Ugye, mi, miről is beszél itt a Pál? Miért szúr ide be Pál ezeket a gondolatokat? Pál megfigyelte, hogy Pál más leveleiben is ö, teszi ilyen kis kitérőket azért, hogy valamit jobban megértessen az olvasóival, hogy ezzel valamit magyarázni akar. És ezért kicsit furcsa ez itt, hogy mit keres itt ez a gondolat, de Pának az volt a célja, hogy Krisztus bemutassa. Bemutassa úgy, mint egy hadvezért. És ugye, itt azt látunk, itt egy hadvezérnek a képét látjuk. Aki elment, győzedelmeskedett, legyőzte az ellenséget, elfoglalta a földet, és viszi magával, a zsákmányt. És viszi magával mindazt a gazdagságot, amit onnan hozott. És jön, és osztja szét. Ugye, ezt, ezt a képet, hogy a római birodamban ez, ez történt. Amikor kimentek, hódítottak, visszajöttek, és felvonulás volt, akkor ott mutatták be, hogy mennyi embert, mennyi rabszolgát és mit, milyen kincseket zsákmányoltak. Pál ezt a képet mutatja, hogy ez Krisztus, hogy ő ezt tette. Hogy hogy ő egy olyan hadvezér, aki tud ajándékokat osztani, aki képes ajándékokat adni, van mit adnia neked. És az is fontos, mindenkinek akar. Nem csak a pásztornak, nem csak neki, ja, hát ő olyan lelki persze, hát ő biztos, a hajnak is biztos, hát olyan jó gitározik, meg nem tudom, meg olyan, ő, olyan jó kislán biztos is. A... Nem, mindenkinek akar. Neked is, téged is akar használni. És Jézus tud, van mit adnia. Ő egy olyan hadvezér. Nézd így rá. Győztes hadvezér, aki belerúgott a a hátuljába. És legyőzte, és elvette, és gazdag, és meghódította ezt a földet. És leigázta, és győzedelmes volt, és gazdag, és mindenem megvan ehhez. Nézd rá így. Mi is ennek a versnek a magyarázata? Kétféleképpen magyarázzák. Jézus leszállt, ugye valaki azt mondja, hogy Jézus csak a földre szállt le. Másik elképzelés szerint azt mondják, hogy ő lement ugye a, a, a hádészbe, és ugye onnan vitte ki ezeket a foglyokat, és szabadította meg. Én amit hiszek, amit én gondolok erről, hogy én magyarázom ezt a részt, én úgy gondolom, hogy itt Jézus a hádészbe ment le ami akkor két részre volt osztva, hogy amikor ő meghalt, megfeszítetett. És ugye itt voltak azok, akik hitben haltak meg Jézus halála előtt. És hogyha Lukács 16-ban olvashatjuk a Lázár sztorit, a gazdag ember és a szegény Lázárnak a sztoriát. És ugye két rész, két helyen vannak, ugye a gazdag ott van abban a rossz volt, <gül> a Lázár meg ott volt Ábrahám kebelén. És ugye nem volt átjárás a két hely között. És ugye ez az a hely, amiről, amiről hiszük, hogy Krisztus halála előtt a meghaltak, akik hitben haltak meg, azok ide kerültek Ábrahám kebelére, akik meg nem hitben haltak meg, azok meg ott voltak ezen a, ebben a pokolban, ez a hádészben, ami akkor kétfelé volt választva. És ugye Jézus ezeket, akik hitben haltak meg, ezeket jött, és szabadította ki. Ugye Jézus halála előtt az emberek nem mehettek a mennybe. Mert nem volt, mi miatt mehessenek. Mert Jézus a kereszten váltotta meg őket is. Ugye ők vártak a megváltásra. Ők előre néztek, hogy majd lesz a messiás, aki megszabadítja őket. De ők előre néztek, és, és amikor Jézus meghalt, akkor vitte őket ki. Akkor vitte őket a mennybe. Ugye addig a bárányok, a bikák vére, az állatok vére nem tudta megigazítani az embert. Ugye az lehetetlenség, az képtelenség, mennyire csak ricsonyogottan, a az nem tudta megszabadítani őket. De Jézus vére, amikor ő meghalt a kereszten, akkor ez lehetségesé vált, hogy ő kiszabadítsa őket, és ezek az emberek a menjenek. Tehát amit én hiszek erről, nem mindenki így gondolkozik ebben, legyen ebben szabadsága, hogy, hogy Jézus itt lement ebbe a hádészbe, és ott hirdette az örömhírt, és ugye megmentette, vagy ki, kihozta ezeket az embereket onnan. De ugye azért magyarázza ezt, hogy azért teszi ide ezt talán ezt a magyarázatot, hogy az olvasói, pár olvasói meglássák, ezek a hívők meglássák, hogy, hogy ezek az ajándékok, amik korábban nem léteztek, nem voltak jelen, de most Jézus ezeket adhatja a messiás halál által ezek elérhetőek, vagy ezeket oszthatja, és, és, és oda akarja nekünk adni. És ezért nézd meg, hogy mi lehet a te ajándékod. Mi az, amiben téged Isten akár használni akar? Hogy te egy tanító vagy? Te egy evangélista vagy? Mi az, ami, amire téged Isten elhívott? Mi az, ami téged érdekel? Menjünk tovább. A 11. verstől. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul. Ugye Pál itt öt ajándékot sorolt fel, apostol, profita, evangélista, pásztor és tanító. És gyorsan némelyiken végigmenve, ami, ami lényegesebb. vannak-e még most apostolok? Erre a válasz egy igen, meg egy nem. Ugye, olyan apostolok, mint Pál, Péter és János és a többiek, olyanok nincsenek. Ugye, az apostol maga azt jelenti, hogy ilyen küldött. De ilyen küldöttek már nincsenek. Ugye őket, ugye Jézus is egy apostol volt, ugye elküldte őt az atya, Jézus is választott tizenkettőt, ő is elküldte őket, de ezt lát, ezt, azt látjuk, hogy, hogy ez nincsen, nem folytatódik. Hogy ők voltak ezek a leg, szó legszorosabb értelművet apostolok. Uh, tehát hogy elhívta őket Isten egy szolgálatra, hogy menjenek, és tegyék azt, amire elhívta őket. Van is vannak apostolok, mondjuk akik elmennek egy olyan adott országba, területre, helyre, városba, ahol mondjuk még nem kezdődött el semmi, ahol nincsen egy gyülekezet se, nincsen semmiféle munka. Az egy, az egy, az egy valamiféle, valamilyen, Módon az is egy apostolság, egy kiküldött helyen, ahol, ahol nincs semmi, nincs senki. És akkor ők ott valamit elkezdenek. De, de azok az apostolok már nincsenek. Vannak önként jelentkezők erre, de, de ők, ők, ők nagyon ért, azt látni ezekben, hogy, hogy az embereket a maguk uralma alá akarják hajtani. És, és ugye nem az a szolgát van bennük, az a szolgai szív, mint amire Jézus utasította őket. Ugye mik a, kik a proféták? Ugye szintén ez is egy igen és egy nem. Hiszen olyan proféták, mint mondjuk Ezékiel, Ésaiás, Jónás és többiek már nincsenek. Akik, akik jöttek, és ugye profétáltak, és elmondták, hogy, hogy Istennek milyen üzenete van. Olvasod Ézsaiást, és akkor ugye ott vannak hatalmas proféciák messiásra. Ugye több száz, ezer éve későbbi proféciák. Ugye ma már ilyenek nincsenek. Isten mindent kinyilatkoztatott, amit nekünk tudnunk kell. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy én most profétálok, és akkor Isten azt mondja, hogy holnap el fog jönni Jézus, meg, meg a világ vége, ugye stb., Na, akkor én inkább hallasz, akkor fus, meg ne foglalkozz ezekkel. Tehát ilyen profiták nincsenek. De vannak profiták, akik hozzák Istennek az üzenetét, a tanítását. Nagyon fontos mondjuk, ha, ha tanítasz, hogy kérd ezt az ajándékot. Mert nagyon sokszor Isten a tanítókat használja arra, hogy profitáljanak. Hogy elhangozom valami profécia egy-egy bibliaórán keresztül. Ugye látunk az abserben a 11. 20, 11. rész 28. versében, a 21. rész 10. versében, ahol Agapos proféta, Agabosz proféta, ugye a éhséget, és aztán később ugye Pál fogságáról profétál. Tehát ilyen proféták lehetnek, ma is, akkor is voltak, Isten hiszem, hogy most is ad ilyen embereket, hogy, hogy vigyék, bátorítsák Isten népét. Én is kaptam emberektől igeverseket, vagy, vagy olyan, olyan profíciákat, amik beteljesedtek az én életemmel. És ezek az emberek profétáltak. És én is mondtam, és, mert Isten szólt, hogy valami meg fog történni. És nagyon jó volt látni, hogy lett. Ez nagyon jó. Egyszerűen csak Isten szólt. Mikor Esztereboma voltunk mégis, volt egy házaspár, és nehezen esett a hölgy teherbe, és mielőtt eljöttünk, akkor mondtam neki, hogy, hogy lesz, lesz gyermeketek. És egy fél ével született talán egy kis Mácska. És ez, ez egy fontos, fontos dolog, egy fontos dolog az egyházban hogy gyülekezetben, hogy ez legyen. Csak ugye ez jó, jó, jó helyen kell használni. Ugye hallunk ilyeneket, hogy az, az Úr nekem kijelentette, megmutatta, most profétálok, hogy ő lesz hogyha mondjuk nekem nem lenne a feleségem, hogy ő lesz a feleségem. Ja, szokták éneket mondani, szoktak éneket hallottam most is ilyet. De ugye Isten mindig a másik oldalba is munkálkodik ilyenkor, tehát e, ez nem úgy működik. E, hát vigyázni kell ezekre, amiket hallasz is, és akár, hogyha úgy érzed, hogy Isten mond valamit, akkor azért akkor ezt vizsgáld meg, és legyél óvatos ezzel, mert, mert, mert ugye nagyon rosszul is el tud ez a dolog sülni. Evangélisták, pásztorú tanítók, ezeket látjuk, ez ma is működik. Evangélista, ugye ott van például Billy Graham, most voltunk nem fesztiváron reménységfesztiváron. Egy, e, ugye most már a fiat csinálja, ugye Franklin Graham, akiket isten használ, hogy vigyék az, az evangéliumot. De ismerünk, én is ismerek olyan embereket, akik nagyon ajándékozottak ebben, hogy mernek, tehát felismerik a helyzetet, szólnak, bátrak, hogy úgy, olyan magától értetődően jön nekik az evangélizálás. És ez nem azt jelenti, hogy én vagy másnak, aki úgy érzed, hogy Á, nekem nincs meg, akkor én nem evangélizálok. Nem. Én is evangélizálok. De egyszerűen van, aki, van, aki ilyen, hogy vagy minden helyzetből oda tud fordulni, és, és mindig talprásít, mindig, mindig tudja valahogy mondani az evangéliumot. Egyszerűen van egy ilyen elhívás, hogy ajándéka. És ez, és ez jó, használt pásztor tanító, erről sokat nem kell mondani, látjuk, történik, lehet, hogy neked is van egy ilyen elhívás, hogy Isten ki akarja ezt munkálni, és ez legimádkozz ezért. Menjünk tovább, mert elhúzom. 12-13. Hajrá! írják a szúnyogokat. Hogy felkészítse a szenteket a szolgált végzésére, a Krisztus testének építésére, meg eljutunk mindjárt a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét el, elérő nagykorúságra. <köhö> Tehát olvassuk, hogy a célját ezeknek az ajándékoknak. Ugye a felkészíteni a szenteket. E, amikor arról gondolkozunk, hogy na mi is a mi feladatunk, az egyházban, vagy mi a mi elhívásunk, mit kell leginkább tenni egy kereszténynek, és ez nagyon érdekes, hogy akkor általában az a mondjuk, hogy itt evangélizálni kell, hogy ez egy ilyen teher, evangélizálni kell. Miért nem csinálok? De nem ez a legfőbb feladatod. A legfőbb feladatod, amiről az óráján is beszéltem, hogy te legyél Krisztusban, legyél a szőlő törny, mint szőlő vesző. Hogy ez a lényeg, Ebből indul ki minden. Ha ez nem lesz, akkor fújadod az evangélizálásodat, mert az nem lesz, az semmi nem lesz. És aztán itt meg látjuk a következőt ezekben a versekben. A következő célunk, dolgunk, hogy felkészíteni a szenteket, a szolgálat végzésére. Használni az ajándékaidat. És ha itt van ajándékod, ami engem is felkészít, Például a türelembe. <gül> Nem. De hát, hogy felkészít, hogy engem is formál, vagy másikat. Isten használja, használni akarja ezt, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére. Hát, sokkal fontosabb a feladatunk, hogy egymás felé, hogy munkálkodjunk, használjuk, építsük egymást. És nagyon érdekes, hogy emlékeztek, amikor a Galata levelet tanulmányoztuk, a hatodik rész első versében mit néztünk. Testvéreim, ha valakit is sérnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. Emlékeztek az igazítani szóra? Miről beszéltem? Ugye a, a kéztörés, ugye? Jól van, ez egy jó illusztráció van. Ugye a hálókötés, és a, amikor, egy, amikor az orvos helyre tesz egy törött kezet. És, ugye ez az a, és nagyon érdekes, hogy itt ugyanaz a szó szerepel, hogy helyreállítani, itt is, felkészíteni, ugyanaz a görög szó, vagy a, arra is hogy amikor a hálót javítani, elkészíteni, helyreállítani, a megfelelő használat. Ugye ezt tegyük egymással. Ez a feladatunk. Ezt kéne tegyünk egymással. És ugye ezt végzi bennünk az Úr. És nagyon tetszik ez, hogy Isten így állít minket, hogy összekötöz, meggyógyít minket és egymáson keresztül. És tudod, ezért is fontos jönni gyülekezetbe. Amikor azt mondja valaki, hogy minek jöjjek, meg nem tudom. Azért, hogy megkötözzenek. Azért, hogy te megkötöz másokat. Otthon ezt te nem tudod. Nem tudod jól bekötni a te kezedet. Vagy mondjuk, hogy ha itt van hátul egy sem, akkor biztos nem tudod. De a gyülekezetbe be tudnak. Hányra tudnak állítani? És lehet, hogy éppen te fogsz valakit helyreállítani, felkészíteni, hogy kész legyen. És ugye ez az Úr vágy, hogy ebben növekedjünk, épüljünk. És ez a cél, hogy ebben Jézushoz hasonlítsunk. Gondolkozz így, amikor jössz, vagy amikor nem akarsz jönni. Akkor oké, jövök. Jövök, hogy kötözzek, vagy kötözzenek. Jövök, hogy helyreállítsanak. Nézzük a 14-es, 15 -es verset. Mindjárt befejezem. És hogy többé ne legyünk kiskorúak, akiket mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodornak az emberek csalásától, tévúdra, csábító rohasságától. Hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Tehát fel magadnak azt a kérdés, hogy tegyük fel magadnak azt a kérdés, hogy most, amiben vagyok, amit teszek, csinálok, milyen most az életem, hogy ez közelebb viszel Krisztushoz. Hogy jobban megismerem -e őt ezen keresztül. Az a cél, hogy felnőtté váljunk. hogy Nagykorúvá váljunk Krisztusban. Amikor valaki kiskorú, akkor valaki kicsi, Gyenge, az könnyedén elviheti valamilyen tanításnak a szele. Ah, olyan jól hangzik, olyan jól érzem, olyan különleges. És egy gonosz, megpróbálja elcsalni a kiskorút, elcsábítani. Olyan útra vinni, ami vonzó, ami kívánatos, jó a testnek, vagy valami másnak. És ugye elviszi. De egy nagy korút, egy felnőttet, egy nehéz elvinni ettől. És az a cél, hogy ne tudjon minket elvinni akármilyen kis szellő, akármilyen kis fuvallat. És amikor látsz valamit, hallasz egy tanítást, hallasz valamit, hogy fú, történik valami, és akkor évről ére mindig valami fel, felüti a fejét. mostában már újat, nem hallottam, úgyhogy lehet, hogy most valami, kis vizé, valami, valami készül. De ugye volt aztán a, a szentnevetés, az ugatás, a futkározás, a hanyatöléstől elkezdve sok fajta dolog, de nem csak ilyen, ilyen dolgok, lehet más is, fajta másfajta tanítás de tegyél fel három kérdést, amikor, amikor ilyeneket látsz. Három egyszerű kérdés. Jézus teszi -e, az apostolok folytatják, az újszövetségi szövetségi levelek tanítják el. Ha ezeket, ezben a háromban ezeket látod, akkor, akkor az jó. Ha nem látod, akkor legyen egy nagy-nagy kérdője. Hogy ez valóban jó -e. Ez nagyon egyszerű példa erre, a lábmosás. Ezt tanítottam nemrég erről vasárnap. Jézus megmosta a tanítványok lábát, de hisszük. Hogy sokkal több annak a, a lelki jelentése. Hogy nem csúsztán az volt, hogy fizikailag ezt tegyük meg, hanem megérsük, hogy nem, külön, nem vagyunk különbek egymásnál, és szolgáljuk egymást. És legyünk akár a legutolsók, a legalab, legalantosabb munkát és szolgáltat végezzük el. Jézus tette? Igen. Az apostolok tették? Nem látjuk. Az új szövetségi levelekben írnak róla? akkor úgy látjuk, úgy látjuk, hogy ez ezt nem kell tennünk. Bemerítkezés. Látjuk Jézusnál, hogy a tanítványok merítették a Jordánba az emberkéket. Látjuk apcsában, igen, Újszövetségében, igen. Akkor tegyük Úrvacsora, szintén. És ugyanígy, nyelveken szólás, látjuk. Akkor tegyük. De van egy csomó olyan dolog, amit nem látunk az igében. Sem Jézusnál, sem az apostolok cselekedeteiben, sem pedig a, a, az újszövetségi levelekben. Akkor egyszerűen ne tegyük, akkor az nem biblikus. És ugye ne fújjon el, legyél egy nagykorú, ismerd az igét, és akkor, akkor nem fog elvinni. Nem fog elvinni ez a szél. És ragaszkodj az írásokhoz. Ne meg meg azzal bárki, hogy hát ez a szent lélek. Hát de hol tette? Nagyon jó sztori, nagyon szerettem Greg. Találkozott egy sráccal, ugye szintén egy ilyen elképzelés, hogy egy keresztény emberben lehetnek démonok, vagy, vagy gonosz szellemek, vagy a sátán, nem tudom. Azt látjuk a Bibliában, hogy ilyen nincs. Nem, nincs. nem látunk erre példát. És a Greg találkozott egy srácsszal, beszélgettek, nagyon jó, egész nap együtt voltak, és, és, és akkor ugye beszélgettek arról, hogy mondja Greg, hogy rendben van, akik te ezt hiszed, de mutasd meg nekem a Bibliában. Mutasd meg nekem valahol, hogy ilyen történik. És akkor ugye át, ugye mindig elment a szó, beszélgettek, és akkor na már búcsúztak el, távolodtak el egymást, és akkor meg utána kívált a srácnak, hogy így, így figyelj csak, nem mutattad meg sehol, hogy hol van megírva. csak így csak így legyintett egy. Mert nem talált. És látod, nézd meg az írást. Hogy ne meg csak egy egy, egy jó magyarázat, vagy egy, egy, egy jó logika. Hanem enged, hogy az ige magyarázza meg, és mutassa meg neked. 16-os vársas ezzel befejezzük. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve, és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével, a, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve, gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szerepet, szeretetben. Neked is, nekem is megvan a magunk szerepe a testben. Neked ebben kell fejlődnöd, nekem ebben. Neked ebben kell erősödnöd, nekem amabban. Tedd azt, ami a te És tudod, ez annyira, annyira lényeges, annyira fontos. Hogy te legyél jobb evangélista. Jobb dicsőítés vezető. Jobb gyerek szolgálatos. Jobb nem tudom mi. Én legyek jobb tanító, jobb pásztor. Te abban erős vagy. Ó, milyen tanító. Jaj, hogy evangélizál. Te a te, te részedet. Te nem mutogás, Mert így fog felépülni. Te, te gyúrjál magadra. Hogy lehetek ebben jobb? Hogy csináltam ezt még jobban? És ugye ez a feladatunk, ez a szerepünk. És ugye így, így épül egybe az egész szeretetben. Nem a mutogatásban, nem a kritizálásban, hanem a szeretetben. Lehet, hogy ő nem olyan. Lehet, hogy ő még fejlődhetne, lehet, hogy ez még csinálna másképp. Oké? Okay. De szeretetben. Én jövök, kötözök, én jövök, végzem a szolgátomat, és teszem. És amikor ezzel foglalatoskodunk, ezt Isten meg fogja áldani. Mert abban a pillanatban, amikor elkezdünk mással, akkor jön a szétesés! a széthúzás, mert a különbségekre megyünk. De foglalkozz a te dolgoddal, a te elhívásoddal, amire Isten téged elhívott, és akkor működni fog. Imádkozzunk. Uram, hálásak vagyunk ezért az estéért. Köszönöm az igédet, köszönöm az ajándékaidat, köszönjük a, a munkádat bennünk, köszönjük azt a nagy kegyelmet, amivel vagy felénk, és kérünk, hogy áld meg az előttünk lévő hétvégét, áld meg Uram, azt az üzenetet, amit most így megengedtük, hogy a szívünkbe jöjjön, hogy ez végezze bennünk a munkát, változtasson minket, kötözzön be, és indítson minket arra, hogy mi is menjünk, és, és szolgáljunk, és végezzük azt, amire elhívtál minket. Kérlek, hogy oszd az ajándékaidet ebbe a gyűlökezetbe, és erősíts minket, vigyél minket, Úr Jézus, hogy, -e, hogy elérjük ezt a várost, de legfőképpen, hogy tényleg felnövekedjünk és egy, egy egészséges gyülekezet legyünk, akik növekszenek mint lélekben, mint számban. Köszönjük, Úr Jézus, a Te nevedben. Amen.